El concepte festa és fer festes a casa, sortir de discoteca, les festes a Nadal per estar a la família... Per mi, festa és això. El concepte disfressa, per mi, és una roba especial per al dia de canestotes. La disfressa hi ha de molts tipus. Poden ser de temàtiques, de lligüesos, de sèries, pel·lícules i molt més. Però les més típiques són la festa de Can Astoltes, Halloween i les festes de Nadal. Parlant de festa, també estem parlant de festes majors. La festa major de Sabadell, la festa major de Sant Quirsa, la festa major de Barcelona i moltes més que Segons el concepte d'Infresa, en el bàsic de la llengua catalana ens defineix una disfressa és un vestit o un conjunt de coses que la gent es posa quan es disfressa. I, I la paraula festa? Una festa és una reunió de persones que es fa en honor d'algú o alguna cosa o per divertir-se. També pot ser un dia que se celebra alguna cosa i que no es la També pot ser la carícia o demostració d'afecte de que es fa algú i festa major d'un poble o d'una ciutat és la festa que es fa assegurar el dia del seu patró o la seva pròpia. O fer festa és no treballar o no anar a la feina o a l'escola. Els sinònim de la paraula expressa són careta, carota i caràtola. I els sinònims de la paraula festa és dia festiu, festivitat, conmemoració, solemnitat, carícia, apel·lat, festejament. Bon dia, amor, que et triomfes de l'ombra. Triomfes foc nou al tomb de, de la campana. Que et amb les forts d'arrel i copa i de badau, desmuntes al paisatge de l'enderrot i et fas mina de boscos i de la l'engruna tin una altra festa A Canestoltes bones voltes al carnaval tot si val. alegria canes totes, que es totes cada mai cendra. Amor de carnaval és el que mi val. Amor de canes totes, amors de cannestoltes amors de revolt. han arribat quees totes tot sortim en una voltes Ens posem una disfressa cantem, balliem, femm fresa. Asassexa, Assetxa, assetxa, assetxa el vi, el poble Canestotes s'acaba de morir. Haurem vi de bo, de bota, de racó, faurem vi de dolent, de la volta del torrent. Carles de religios, sants i fets de Canestotes. Carnaval amb la dona, Pasqua amb el capellà. Carnaval i Calat es pisa granada i Carnaval se'n va sembla tot all. Per sortir-nos en vols, sense anys, sense pressa. Carregem tots la caseta i amb les banyes almainades surten la plaga de cargols. Pares, mares, avis, àvies i la dieta de consol. El seu estigma fi, fi, fi, fillol. Aquí a la plena Lleida a la jauna cassola a la braça o a l'escola els cuineu com vostè vol. A darrere una festa major, aiva escaldada, a les prugues, la festa major dels calburins, a fires i festes a massa sims aliena. A la bona festa fes-li vespre. A la festa de la Seu s’hi acut de tot el arreu. A la festa del petrol la pica, cuest, música i sermó. Ha fet un millor de tord altres a la fa serà menja. A la poblbla fan les festes de fredes bagen fel dins amb charbots a l'agost de Festes per tot. A les festes treballar és perdre i no guanyar. Bé, jo sóc la sóc membre de la Comissió de Festes Populars de Sabadell i bueno, volia parlar-te una mica de, de la Festa Major de Sabadell. Bé, de la part que organitzem nosaltres. Nosaltres organitzem una petita part que és la Festa Major de les Barraques, no? És el Tinglado, aquell que es munta allà a l'Eix Macià. És un dels actes que més gent hi ha, no?, a la Festa Major de Sabadell i... Bé, mostrar-te una mica que tampoc o sigui, que, que és una festa, que és diversió que és, que és alegria que... però també que darrere hi ha molta, una feinada molt gran no? i que potser de vegades això no, no es nota no? o no, no, no, no es té en com A Comissió de Festes doncs com et deia són una agrupació, no? com una associació d'entitats de Sabadell com Bruixes del Nord, Tabacat, Casa del Camp Capablanca. Jo, per exemple, sóc membre de la Sèpia Verda i represento la Sèpia dins de comissió de festes. Cada entitat té les, el seu, la seva representant dins d'aquesta comissió. Llavors, posem temes sobre la taula, temes per organitzar diferents actes no? durant l'any fer viure les festes tradicionals o no a Sabadell i, i, o bé col·laborant amb, amb altres entitats no? uh, i ajudant a organitzar-les amb les seves festes. Bé, ja que em demanàs com vivim la festa major, doncs, uh, com et deia, és l'acte que més feina ens porta. No? Durant tot l'any anem, anem fent assemblees on, on, on acordem, on, on xerrem, no? i mirem les millors opcions o les que més viables que ens anirien bé per organitzar els actes, les xerrades, els espectacles, els concerts. Aquest any està sent un any bastant difícil. Bé, difícil directament, Festa Major no n'hi no ha hagut, no s'ha pogut fer. Potser alguns actes, no? per certa gent més potser privilegiada. Eh, hem... Des de comissió de festes no hem pogut organitzar res que no fos virtual. val, bueno, com Això està passant a, a tot arreu, no? aquest any està sent diferent. Uh, sí que hem pogut organitzar el solstici d'hivern en un altre format que no, no tenia res a veure no? perquè no hi havia la superfoguera que es feia i això però, però bueno, també va ser un format xulo va quedar un, un dia complet bé, a, les, a la Festa Major de les Barraques, no sé si has passat mai per allà, si he passat mai per allà, cada barraqueta que veieu a cada barraqueta allà hi ha una entitat no? una entitat on a darrere hi ha molta gent que comparteix uns valors, una manera de, de, de fer viure la cultura a Sabadell, cadascú amb la seva. No? I allà on veieu una barraca, doncs hi veieu una entitat diferent. No? El, el conjunt de totes les barraques és aquesta comissió de festes, no? aquesta organització on, on hem demanat, on hem hagut de fer una previsió de, de materials, begudes no? i estructures de hi ha hagut una logística erradera per posar en, concord en concordança tot això. Una programacions han, han fet actes, xerrades, concursos, activitats infantils, espectacles, concerts durant la nit. Tot això eh, hi ha una assemblea no? que pensa que tenim eh, uns certs valors no? que hem acordat en uns estatuts i, i d'aquí de tota aquesta Conjunció, diguem uh, surt comissió de festes i, i surt la, la, la Festa Major de les Barrac és un acte que agrupa moltíssima gent a Sabadell i on hi ha principalment diversió bueno, Festa Major a, a el, és com el final d'estiu Doncs la festa major a Sant Quirze realment, bueno, jo crec que ja fa bastants anys que s'ha anat consolidant i que funciona molt bé, bueno, tret aquest any que pel tema del Covid doncs no s'ha pogut celebrar, bueno, vull dir al setembre de, de 2020. Eh, normalment la festa major de Sant Quirze cau en les dates de, o finals d'agost o principis de setembre i coincideix a vegades també amb la festa major de Sabadell. Podem dir que la Festa Major de Sant Quirze té com quatre eixos principals. No? Un, dedicat molt a temes culturals, com concerts, obres de teatre i espectacles. Dintre d'això també hi ha una programació infantil bastant important, que fan sobretot i especialment al Parc de les Morisques i després també tenim tota la part de la, de la vessant jove de la festa major, és a dir les barraques, que estan adreçades a joves com a partir de 16 anys que es fan al la de la Barxuca, perdó a sota de la biblioteca i que, bueno, un barraques és una que també fa molts anys que està consolidat es treballa conjuntament cada any amb un grup de joves doncs, per fer la programació de les activitats dels concerts i i, bueno, i també està bastant consolidada i cada any tenen, tenen més èxit Eh, des de fa quatre anys, vinculat també a la festa major de, per joves, de la festa major-jove, vam començar a organitzar una activitat que s'adreça principalment al públic adolescent, vale? perquè vam veure que hi havia una mancança de, programa, de programar activitats per a adolescents. I des de fa això, uns quatre anys estem fent una activitat que és el, la, la LED Party, val? que el que fem és una festa, és una festa en un espai bueno, no, no cobert, però si sí tancat, normalment és al patí d'una escola i llavors ve un DJ i el que fa és com punxar una mica així de música més, més adolescent o, o més comercial. Eh, normalment hem treballat eh, sobretot amb Adolescents.cat, en aquest cas, han eh, vingut sempre dígits del, del programa, llavors el que fan també és bueno, repartir marxandatges, samarretes, hem fet pintura de cares i diferents coses així vinculades. L'última vegada també vam aconseguir que s'impliquessin adolescents i Els adolescents els a la sianddri el que van fer és multar una barra per després bueno, per recuperar agafar diners pel viatge de final de curs. Evidentment és una festa sense alcohol i en la que no es pot trobar tampoc. Eh... Què més? L'altra part important també de la Festa Major de Sant Quirsa és tot el que està destinat als esports. Sant Quirsa és un poble que fa molt, molt l'esport, la gent d'allà doncs, com que li agrada molt tot el tema esportiu i llavors totes les entitats esportives sobretot a les grans, no? el handball, el futbol, el bàsquet, el vòlei, organitzen les seves activitats, normalment el dissabte o el diumenge al matí hi ja com tot d'activitats esportives també al Parc de les Morisques i després hi ha altres entitats que el que fan és organitzar curses o o, o coses diferents vale? eh, dins de la festa major podem dir que també hi ha un moment per a ells com molt important no? per tota la ciutadania en què també, també col·laboren molt les entitats del poble que és el dilluns que es fa la botifarrada popular vale? llavors aquí totes les entitats a la Rambla com millors companys monten paradetes de botifarres la gent compra les botifarres llavors és la nit també que es fa al castell de focs no? i és com, bueno, com algú que també amb, el, amb els anys també s'ha anat, anat consolidant molt Eh, les entitats també dintre d'aquesta festa major evidentment organitzant moltes activitats culturals, vale? és el moment que les entitats mi surten al carrer doncs jo que sé, del Cercle de Cultura organitza exposicions d'artistes que normalment col·laboren amb ell no? de gent que està fent que fa pintura, dibuix i coses així al poble el llis normalment també que són l'entitat que, que recupera més la, la història de Sant Quirze. normalment també sol fer una exposició no? pues això no? sobre els fets històrics del poble I, i llavors ja ho he dit, les entitats culturals doncs, també el que fan, no? les que estan vinculades al teatre, doncs, estrenar obres de teatre portar obres de teatre seves pròpies i, bueno, i per dir-ho d'alguna manera tothom intenta posar no com, com el seu granet de sorra jo crec que la festa de major de Sant Quirce la meva opinió personal eh, és que està molt bé, realment és molt completa eh, aprofita uns espais que són molt bons perquè bueno, es fa molt anar als parcs és un moment que, que està fins finals de l'estiu, que encara fa, fa bon temps i a més a més crec que la gent de Sant Quirze la viu com un moment de retrobada perquè tot just és com que la gent acaba de tornar de les vacances i s'hi troba, no? I llavors, bueno doncs, tant els joves com les famílies, els nens i els amics i tot, és com bueno, acabar l'estiu i, i abans de començar el setembre el curs, les feines i tot, trobar-se amb, amb la Festa Major de Sant Quirze. Eh? Jo crec que és una festa que té, que té bona qualitat, que cada any va millorant també, també això, no?, Durant, bueno, va, va guanyant dies també i, i, bueno, esperem que el 2021 es pugui fer una bona Festa Major de Sant Quirze. Eh? Una no, moltes gràcies a la Anna Bala i a la Bíblia per, per aquest podcast de la Festa Màgica. Era qui té el cap petit és perquè se li han congit hey! Les gegantes de diferre tensions porten un vestit molt ben sergit Es pertanyes amb cordons marrons i un tros d'anell al dit hey! El gegant la guanya i diu així hey! Estàs com per sucar i va Encarrega de seguida un pis i es casaran demà Els gegants, rup, rup, rup, rup, rup, rup, rup, rup. la delícia dels infants. Cap aquí, cap allà, la quitxanya cantarà. El gegant del pi, ara balla, ara balla. El gegant del pi, ara balla pel el camí. Els gegants de Mataró, ara Som fàgim pel el zero, el qui té el cap gros És perquè n'hi sobra un tros, oi! Ja se sap què vol dir que el ball de rams ha arribat. No em faré pas al distret com acostuma a fer algú. Que un temps m'engasto un i et compraré el ram per tu. Que un temps m'engasto un i et compraré el ram.